Sledeći hadis, 131-i. An Abdullah ibn Nomer radiyallahu anhum, ane Rasul Allah i sallallahu alaihi wa sallam qal, od Abdullah ibn Nomer radiyallahu anhum, se prenosi da Allah u posan i sallam rekao, men ja minkum el jumu'ate fel Ko od vas dođe na jumu'a, Neka se okupa, neka uzme gusu. Hadis mu tefakun ali. Naravno, ono što bode u oči ovdje u Hadisu došla, znači, naredba. Ko dođe na džumu, mora uzeti gusu. Što se razumije da je vađo, uzeti gusu. A onda, naravno, imamo veliko... Ovdje, znači, ovaj Hadis u osnovi govori o tom poznatoj meseli, oko kojoj učenjaci imaju veliko razilaženje. A to je, da li je... Uzimanje Gusula petkom prije džume, da li je ono vađib ili je mu stehap. Pa tako imamo dva poznata stava učenjaka. Ja, naravno, sad da odnev spomenjimo tu stvar. Znači da je propisano uh, na dan džume, pošto je petak džuma, Nači, e, to je e, jedan dan u sedmici kada se muslimani okupljaju na jednom većem mjestu, većoj mešćidu radi zajedničke e, radi zajedničkog ibadeta, to je džum'i namaza i da na tako tako takovrs ibadeta treba doći e, lep obučen, sređeni e, i da je i od propisa klanjanja e, tog sedmičnog zajedničkog namaza da je od obilježja e, tog ibadeta da se da se uzme gusul E sad ta je gusul, ovaj on vađib ili sunet, oko toga imamo jel, oko toga ima razilaženje, poznato razilaženje. Narodno gusul znači da se okupa da bude da bude lepo sređan, lepo da da snjeri e, loš neugodan miris oko sebe zbog odreči u koju radi ili tome slično. Uglavnom baš su poznata stav učenjaka oko toga da li je gusul vađib ili mustehap. <hled> Skupina učinjaka je na stavu da je uh, uzimanje gusula daje vađib i dokazuju dokazuju s ovim ovdje hadisom men dža ja minkumul džuma kod razruđena džuma neka se okupa, neka uzme gusul i dokazuju sa hadisom u tefeku na leji u kojem došlo guslu jeom il džuma ti vađibun ala kulli muhtelimin gusul, uzimanje gusula na dan petak na dan petka je vađib tekst hadisa, znači uzimanje guslom na dan petka je vađib svakom punoljetnom kod ili mohtelimin mohtelimin znači punoljetan, svakoj punoljetnoj osobi hadis mu tefekunali oni kažu hadis je jasan kodan jel, da je u hadisu došlo da je vađib međutim džumuhuru čenjaka je na stavu unutar mezije bi imao veliko razljelać toga, je li vađib ili, ili je mustehab Džumhu ručenjaka je na da nije vađim nego mu stehap. Dokazuju tu sa hadisom od Semure radijalahu anu u kojem je došlo bilje, znači bilježi ga petorica znači nimo mu tefeku na lihi nego bilježi četiri sunena imam Ahmed kaže poslanih srana men te vada'a vada jomel džumati fe biha wa ni'amet ko uzme abdest na dan petka, fe biha nijamet. Dobro jest. U tome je blagodat. Vomenik tesela fel guslu eftela. A onaj ko uzme gusul, kaže gusul je bolji. To je teksta risa. Teksta risa znači, ko uzme abdest na dan petka, u tome nijamet. To je dobro. Ko uzme gusul, gusul je bolji. To je tekst hadisa. Kaže ovaj hadis svodi onu prijethodnu naredu, što je dva prijethodna hadisa na stepen istih baba, ne usteha a ne da je vađbe. Međutim, oko ovog hadisa kao što kaže Ibn al-Qayyali kaže la yuqaab bi musannada kaže ne može uh, ovaj hadis sa svojim senedom jer narodni mu tefko na li ni Buhari ni Muslim ni u dva sahiha hadisa. ne može se on kaže usporediti i da bude nasrom hadisa koji su Buhari i Muslim koji u kome obaveza da se uzima gus V in kanamashkur fi sanadi sahih kariya je poznato da je saned ovog ovog hadisa da je vjerodostojan. A onda džumhur uh, učenjaka koji kažu da je uh, da je uzimanje gusla petak da je mustahab uh, pokušavali da odgovore na ovaj prijed tog hadisa. Pa oni kažu onom hadisu kojim motefekonali je došlo da je uzimanje gusla na dan petka da je važib, kada ta rič važib u arabskom jeziku može znati vađib znači hak, da je pravo, da je obavezno. Znači, ako kažemo da je, da je, da je pravo, da, se u, da je da, pravo dana petka, da se u njemu osoba okupa, to ne znači da je vađib, da je osoba grešna kao to ne uradi. Jer hak u arabskom, znači, ovo vađib može znači znači da je hak. Znači, ne mora znači nešto što se zove u što da je, da je hak da je pravo ili obaveza, da je to vađb. Takođe kažu da je e, naredba, da se hadisi mogu razumijeti, da je naredba obaveze kupanja, uzimanja gusula, da je to bilo važno u početku islama, kada je došla propisana džuma. Da je u početku bilo vađb, a da je poslije došla olahšica. <hah> Jer kaže, e, kaže, u početku islama, Kaže, ashabi su, kaže, jelbe, uh, jelbe su ne thijabel thakila, oblačili su, kaže, tešku odjeću, hašine. Tešku I, uh, odjeću, znači, koja bila, u kojoj, kojoj, su se, o, kojoj bi se oznojili i bili bi prljavi. Uh, znači, izlazio bi znoj kroz tu odjeću. Kaže, fe tazvera minhu raiha to karihem a pa kaže pa bi se onda osjetio neugodan, neugodan miris zbog te odjeće koju se oblači. Kari felem ma wasallahu aleihim wa labisu khafifa thiyab. Kad Allah šano ima kaže da odunja luka i bilo im bolje stanje materijalno, počeo se da oblači lakšu i bolju odjeću. Kari fe nu sehal hukmu min al-wujubi li istihbab. Pa je derogiran propis važiba na propis mustehaba. Tu se prenosi uh, bilježi Abu Avane od Abdulayev ibn Murad radi Allahu anhuma. Kananaasu yagdun fi i'malin, e kaže ljudi bi uh, rano išli da radi svoje poslove, koji su radili inače. Kaže فاذا kanat el-jumaa jaa'u 'alayhim thiyab mutagayyira. Pa kaže kad bilo dan petka, na petak, kaže došli bi u petak ljudi bi došli Kaže, a imali, nosili bodječu, koja je promijenila svoj izgled i miris, tijelo bi promijenilo miris, zbog posla koji se radi bavili se. Kaže, fa dhalike li rasulaj sallallahu alaihi wa sallam. Pa su se, kaže, pojadili, požali li Allahom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam. Pa on rekao, men džajam minkumu džuma feljak tesil. Ko od vas dođe na džumu, neka se okupa. Da je cilj u stvari... To je jedna objašinja od Ashabasa, da, da, da je naredba od poslanika sa Lolaom Sjedenem došla, na osnovu ovog hadisa, da je do, došla da se, da se okupa i oni koji dođe na džumu zbog što su nosili, nosili znači, do, dolazli bi u odjeći koji su radili, bili bi oznojeni prljavi. Pa iz zbog toga naredba da se okupa. Ko dođe na džumu, neka se okupa, neka uzme gusul. Da je to je dio razog zašto je poslanik sallallahu alejhi ve sallam naredio da uzimae gus, a ne zato što je uobičajeno propisano da se uzima gus za to ibadet, nego zbog toga što su bili a, što su bili prljavi. A onda jel ovaj a, po ovom pitanju Allah za najbolji presuđuje a, po ovom pitanju presuđuje hadis. Presuđuje hadis u kojem je došlo da je Omer Radjelahu Anhu držao hutbu. Omer Radjelahu Anhu je držao hutbu, pa je došao Osman radilo na džumu zakasnivalo. Pa ga pita Omer jesi uzeo guslu. Kaže on nisam. Znači da je bitoga jesi uzeo guslu, a on njemu odgovara da nije uzeo guslu. Duža je to priča, kako se desilo. Uglavnom pojenta je iz ovog, ovog dođa vredostane hadisa, zaključujuće njaci, e, prvo, znači, Osman je došao na džuma, ni uzao gusun, pita ga Omer, i on mu potvrđuje da je ni uzao i Omer radjela ono, potvrđuje mu taj njegov postupak. Od dva shaba. Znači, jedan nije uradio to, to drugi ja pitao, i još, još potvrdio mu tu stvar, nije neko vađi, baje vrati se, trebaš uzeti gusun. Grešan sak, ni iz ili možda kako pre nas došao nizoj tako daljojdanom sa ovim dijelom od njih dvojice se potvrđuje da u stvari da sto shab, među asha bilo poznato i da je bilo opće prihvaćeno da, da je u stvari kupanje dan džume bilo stvarimo steha požejna stvar ko se ne on kupa znači nema u tome griha da nije da bilo na stepenu vađiba jer da je bilo na stepenu vađiba nit bi Osman došao bez gusula nit bi to njemu potvrdio Omar dielahon potvrdio to njegovo djelo da nije tražio i njeg... da, da ga upozori da negira to njegovo djelo <coughs> kaže Ibn al-Qayyim u svojoj knjizi Zadul Kaže vobob wudhu buh aqwa min wujub vitr da je wudhu zeti gusul na dan petka. Kaže to je veća obaveza nego što je što je važnije klanjati vitr na mans. Kaže wa qiraat al-basmalah fi salati i kad veći važim nego učiniti bismilun na maz. Kaže ovo min mesid Nisay, koji veći je važan nego da su, da je važno uzeti abdest zbog dodira žene, kad je u mesid zeker ili zbog diranja da da zbog diranja polnog organa. Ovo džubi salate, alene bi fi teşehhud akhir i koji veći je važiv nego kaže uzeti doneti sa učiti selavate na zadnjem teşehhudu to je tehijatu a onda ševi slavim, ševi slavim teme delazi sa, ovaj, sa tim nekim možemo reći trećim stavom i on je zna najbliži ispravno a izgradio je slavim je taj stav na ovom što se prenosio od ulahi nomera U opisu zašto su zašto je poslanik slavim izgovorio da, da, se, da se uzima guslu petkom Kaže, sve je u slavim kaže, jeđibu il gusul ala men lehu arakun, eur rihun jateadza bihi gajruhu. Vađib je, kaže, da uzme gusul onaj koji se oznoju, koji ima znoj na sebi. Ili, kaže, pri njemu je, kaže, miris, neprijatan miris koji iznemirava ljude oko njega. Uh, I ovo, ovo je znači, taj poznati treći stav u učenjacima koji kažu uh, da se taj vađib koji je došao u hadisima, da se spoji rad po hadisima kojima je da je vađib, da se uzme gustili oni kojima, ni, kojima je došlo da ni vađib, a to je da, ovaj, da oni koji su prljavi, i dožna džumu prljavi su odjeći radili su neki posao da je njima važno da uzmegus. Onaj koji svakak dođe otkukče čist i nije se zaprlja uprljao poslom da njemu nije važno da uzmegus. Da u da je u smislu, da je, je smisao naredbe uzimanja gusla u stvari radi čistoc je da osoba na džumu čista. Da bude čist. A ne da je sam posebi sebi propis taj uzimanja gusula da je da propisan. I ovo što namođi šedim samim teme, to je najbliže da bi se spojilo radlo po svim hadisima, a to opisa u dulag numera u hadis se prinose od njih, kako je došlo do tog da je poslanik Sala na rijediju. Dobro, tu je otprilike tu da ne, ne duljemo više oko toga. E, oko toga znači kopropsa znači ne pa se Nina sa cilja sam uvijek ne kada obrađujemo neko pitanje Nina u cilj kod svakog pitanja se čenjaci, da se razvijaju učenjaci do brezo moramo naći sve stavove učenjaka i sve moguće dokaze jer je bitno samo da da spomenemo da određeni hadisi da se iznio razumije određeni propis zaključ izvlači zakčak neki propis iz određenog hadisa i da se taj hadis koristi kao argument u određenoj meseli. A ne sada moramo sve detaljno obraditi. Jer cilj ove, ove knjige, komentara ove knjige nije to. Dobro. A, pazite, imamo još jedan drugi dokaz koji podupiruje, doći nam poslije to ovdje ovaj dokaz. Doći nam poslije dokaz od ovih hadisa o kojima se spominje da je poslanik sallalahu alaihvim sallam. Znači imamo ovdje hadis, ovdje je došlo da onaj koji ide na džumu da uzme gusu. Hadis, drugi koji podupiruje koji podupere to da nije važiv gusul uzmati petkom, je hadis, onaj poznati, dugi hadis došao, ono je 135, ovdje je 135. Ode buhurira, to onaj e, hadis u kojem je došao, ko se na dan džume uzme gusul i ode u prvom satu, kao da, je, u, dao, u, kao da je učinio kurban, karbe bedene, kao da je za kurban zaklao devu. Ko ode u drugom satu, kao da je zaklao za kurban kravu. Kod je u trećem saatu kao da zaklao za kurban uh, ovna, rogatog ovna. Kod je u četvrtom satu kao da je zaklao, kao da je žrtvovao uh, kokušku. Kod je u četvrtom satu odnosno petom, pardon, kod je u petom saatu kao da je žrtvovao bejda, a to je jaje. Kod je fejda haradžel imamu hadaratil melayketu jes temi une zikra. Kaže, a kada izađe ima, onda dođu meleci i oni prisustvoju zikru, odnosno veličanje Allaha Čelašanu. Ovdje, znači, šta je ovdje dokaz? Kaže, ko se okupa na dan žume i ode prvi sat kao da je to radio? Pa, a onda u nastavku hadisa kaže, ko ode drugi sat, kao da je zaklao. Ko ovdje je treći sat, ko ovdje je četvrti sat, uglavnom u hadisu se, znači u ovom rivajtu, u tefeku na alejihi, ovdje se da navodi, znači da u ovim satima, poslije koji ide, da je da se, da se, da se ponovo kupao. Znači u prvom se navodi ko uzme gusul. Ko uzme gusul i ode u prvom satu, ima najveću nagradu. Ako ko u drugom satu, Kao da, je, kao da je žrtvovao kravu i tako dalje. Ne spominje se da je, je kupao sve. I sa ovim neki učenjaci dokazuju znači da je da je ovaj da je bilo propisano gusto. Spominjali u svim ovim situacijama, svi pet sati spominjali uzimanje gusto. Nego spominjate samo na prvom, gdje je vrednija nagrada, veća nagrada, kada porani godi osoba. S da drugi učenjaci kaže, jel, došli je u drugim rivajetima, koji nisam u tefeku na lijih, koji se razumije da se, da se kupa, Isko, tekstu došlo da se kupa za svaku odlaska, da se kupa za svaku odlaska. tako da imamo da razilaženje oko toga el ovaj, koji je rivajet je vjerodostojniji i ispravniji po ovom pitanju u svak slučaj skupinačnih njaka dokazuje i sa ovim hadisom da uzimanje gusula nije vađib I što bliži, sa ulazna najbolje, znači ovo što spomnije i temije, da je vađi samo onima koji su prljavi, koji su nečisti, koji su oznojeni, koji, koji, iz koji je, od koji se čuje neugodan miri, za njima vađi da uzmu gusu. A da ostali ima da je stehab. Ovaj hadis, znači ovdje koji smo spomenuli, ovaj eh, zadnji, eh, a to je, znači ko od vas odi na džumu, Neka, neka se okupa uh, taj hadis, znači uh, osnovno što ukazuje ovaj hadis ukazuje na to, znači sa njim se dokazuje da je uzimanje gusula vađiv znači ovaj skupina učenjaka uh, također da je ovaj hadis ukazuje da se uzimanje gusula čini radi odlaska na džum znači ovaj skupina učenjaka uh, Zahirije smatraju da se uzimanje gusula čini radi džume nego radi dana petka. Pa po njima je sve jedno kad se osoba okupa. Znači, petak nastupa sa akšamom od uh, četvrtka. U četvrtak naveče, kada nastupi akšam, tada, se, tada počinje dan petka. Ono, ono što se tretira dan i noć petka. Pa i traje sve do akšama u petak naveče. U bilo kojem vremenu, ako se osoba okupa po Zahirijama, oni zvršuju uh, gusul. Dok druga skupina učenjaka mimo Zahirija smatraju da se stvari gusul treba učiniti prije odlaska na džumu i da je gusul vezan za odlazak na džumu i da je najbolje je se neposredno kupat pred sam odlazak na džumu. To je jedno bilo ili vaajib po što nakako učenjaci razilaze. I to je la za najviše bliže to što što smatra većina učenjaka da je smisao kupanja Da smi se okupanje u stvari da, da osoba ode na mjesto tog gdje smo smanjeno kuplja to u džamiju da dž da kanja i džumu da ode u najljepšim obliku, najljepšem izgledu. I to se nalazi na Kur'anu kaže ja ja, ja beni adem khudu zinetikum inda kulli mescid. O sinovi Ademovi uzmite svoje ukrase, obuća svoje ukrase kod svakog mešeca, svakog odlaska u mešet, klanjanja zajedničkog klanjanja zajednikog u džamatu. svoje ukrase. A od ukrasa je to da budeš ne samo da budeš lep obučen, da budeš čist. Tako da kupanje, znači e, najbliže da ima veze sa samim klanjanjem džume, a ne samo kupanje po sebi. Sin da imamo el hadis također virdosan hadis u kojem je došla naredba da musliman minimum muslimanu da se kupa. Svaki sedam dana. Znači, vađive muslimanu da se jednom okupa u roku od sedam dana. tek hadisa vjerod ostaje. Pa se može svijet i preto manjeći prodobod. Znači, neko ko ne prilike i moguće se okupa, osim, osim kad je petak, kada je za džum, pre džum, da se okupa, da dolazi taj dan kao se toko sedmice jednom okupa. Pa se može podles pod ove ovaj ovdje hadise. Dobro. Imamo od Također kod Ibn Huzejme dodatak na ovaj hadis, na ovaj tekstovog hadisa. A to je, znači mi znamo tekst hadisa no je, men ja ko od vas dođe na džumu, feli yaktesa neka se okupa. A kod Huzejme ima dodatak, wa men lam yatiha feli is alihi gusl. A ona ko ne ide da klanja džumu, ne treba uzeti gusl. To dodatak imamo kod Ibn Huzejme. I on ga smatra vrlo što ukaziet uz tvari smisao, smisao uzimaņa gusela kūpāņa uz tvari vizena za džumu namnās. Sliedejući hadijs. Sto. Sto trīdeseti drugie. Dobri, njegani ćemo uzziet, jer imamo dosta dobrādījumu satsliedījušovi drugie termātki. Svāni kallahu mevabihantki, ašķēdo en dājelā intaisa kvirkavētu ubudību. Andalu zem <todim> zem zem zem zem zem zem zem zem zem